Okay. Assalamualaikum datuk. Assalamualaikum Datuk kami daripada Tertarik bersama YB Podcast ya Ya ya ya Saya Yuzaydi Danis Dengan Zamir Zuki ni Nak tanya sikit datuk uh, Apa pengembangan terkini datuk di sana uh, Semuanya ok Selamat Dunia akhirat InsyaAllah Dunia akhirat Nasional uh, akan menang Dengan dengan baik InsyaAllah Pada 30 hari bulan InsyaAllah uh, Kerana hati tenang pun dia tenang dia tahu siapa calon yang nak pilih hmm. uh, calon kita ni anak tempatan calon dia orang luar hmm. calon kita diploma dan lulusan UK United Kingdom calon dia diploma saja. Okay. calon kita ADO di tiga daerah calon dia guru biasa okay. uh, jadi kalau nak membangunkan tempat ini kena ADO lah lagi patut betulnya uh, dibanding uh, ...ibu biasa, kita tak hina cikgu... ...cikgu, cikgu bagus... Uh, tetapi bagus di segi mendidik anak-anak... ...hal-hal uh, wakil rakyat ni... ...kita bagi orang-orang biasa... ...dengan pentadbiran, macam saudara Azhar... Yeah. Uh, ...kita tak kata diploma tak bagus, bagus... Yeah. ...itu sebab si... Uh, apa ni Azhar Ibrahim pun ada diploma... ...cuma hakikatnya... ...dia pergi ke United Kingdom... ...Universiti Portsmouth, belajar sains politik... Yeah. Uh, ...kita bukan tak suka orang luar bagi kemeriahan untuk jadi wakil rakyat yang baik lebih elok orang dalam, orang tempatan yang lebih tahu tempat. Ya, tempat jatuh lagi dikenang, ini kan pula tempat bermain kedua orang ya. Yeah. Uh, satu lagi yang yeah. amat penting uh, juga ialah saudara mara. Yeah. Sedara mara sedara Azhar, ya. Darmara saudara Azhar ni ramai. Saudara mara cikgu Mala ni seita nampak ya. Mm. Uh, siapa dia saudara mara cikgu apa ni saudara mara saudara Allah. Uh, ayahnya uh, merupakan bekas Adun, bekas Tok Penghulu, bekas Ketua Bahagian, hmm. ketua lagi bekas uh, Senator, hmm. banyak saja kawasan sini. Dan kemudian satu lagi, uh, Uncle dia, Encik Guasim Daud, Ketua Bahagian, orang lama yang dikenali. Hmm. Uh, kemudian satu lagi, adik dia Ketua Puteri Segamat, yang perempuan, adik dia yang lagi bendahari pemuda Sekijang. Uh, Dan saudara-saudara dia ramai di sini, tapi tidak uh, Cikgu Malah ini. Uh, satu lagi apa, yang terpenting daripada semua faktor-faktor itu, Cikgu Malah tidak ada di belakang Kerajaan Negeri dan Kerajaan Pusat. Cikgu Malah tidak ada Menteri Pusat Johor dan Perdana Menteri Malaysia. Uh, yang ada itu ialah Saudara Azhar. Cikgu Malah kalau menang ada gaji lah RM45,000. Nak baik di longkang depan rumah pun tak boleh. Habis gaji sebulan, longkang pun tak boleh nak baik. Sebab dia tidak ada peruntukan kerajaan negeri, tak ada peruntukan kerajaan pusat. Hmm. Ah, saya jadi wakil rakyat, saya tahu tak apa penting yang untuk pembangunan. Yeah. Dan tentunya, ia hanya boleh didapati daripada uh, ingat mereka yang daripada parti perikatan nasional kerana kita adalah pemerintah negeri Johor dan pemerintah Malaysia. Ya Datuk, kami dapat tahu ada press conference ke PC ke tengah hari tadi. Saya mencabar Mazlan Aliman. Dia mencabar saya, saya mencabar Mazlan Aliman. Okay. Kalau Mazlan Aliman betul-betul anak jantan, dia kena terima cabaran saya. Oh. Dia selalu cabar saya. Kalau Mazlan betul-betul anak jantan, kena terima cabaran dia. Aha. Akhirnya saya nak pulang pak paku buah keraskan. Oh, oh, oh. Datuk mencabar balik, eh? Bantan, ya. Kalau Kalau dia tak terima cabaran saya, berarti dia bukan anak jantan lah. Hmm. Cabaran apa itu? Hmm. Habarannya ialah, Dia minta saya berdebat Saya kata Berdialog dengan saya Secara tertutup Bukan yeah. nak cari publiciti Okey hmm. Kenapa saya uh, Lebih suka dialog Kerana dialog ini boleh selesai isu, boleh selesai masalah, uh -huh. boleh selesai perkara-perkara yang dibangkitkan. Yeah. Kalau debat ni uh -huh. saya bercakap setengah jam, dia bercakap setengah jam selesai pembendernya selesai. Uh -huh. uh, saya cakap anggeran ni saya beritahu ni melalui kita punya ni uh -huh. uh, segala perasaan sebagainya. Kalau tak cukup sehari, tambah lagi sehari. Uh -huh. uh, Dan per pagi sampai ke petang, Sambung sampai ke malam hari pertama Kalau tak selesai dialog hari pertama Dia bawa 15 orang. orang Saya bawa 15 orang Dia hmm. bawa EJK di 15 orang Saya bawa 15 orang Pembelajar tinggi Failed down Untuk menjawab segala perkara hmm. Kalau dia kata ada penyelewengan Buktikan tidak ada penyelewengan hmm. uh, Kalau dia kata uh, Ada pembohongan Kita buktikan Tidak ada pembohongan hmm. Kalau dia kata Ada benda tak cukup Kita akan buktikan Benda cukup. Hmm. Yeah? Di bawah dia cukup Ya Dia bawa file Kami bawa 10 file Dia bawa 100 file Kami bawa 1000 file hmm. Hmm. Okay, Jadi dua hari pun tak apa kalau dialog. Yang yeah. itu. Yeah, yeah, betul, yeah. betul betul betul. Yeah. Yeah. saya nak mengulang di sini. Kalau dia betul anak jantan mahallah, ma ma kalau engkau nak jantan kau sambut cabaran aku ni. Hmm. Okey Okey okay, Datuk Jodie itu dia. Itu dia. <laughs> Terima kasih kepada okay. Datuk. Datuk. Kami daripada Facebook ni ingin ingin ingin sangat mendengar suara uh, calon BN. Tapi susah nak dapatkan daripada video daripada uh, daripada mana-mana di website. Eh. Bolehkah kita uh, dapat Aturkan, uh, Betul kan, dah, dapat dia berjumpa dengan calon BN Haa ah. Sudara Nazari boleh uruskan oh, iya, sekal, Terima kasih Datuk Betul terima kasih. Okay, dia Betul dia Saya buat sudahnya Dia pergi uh, Majlis banyak Dia usah alam yeah. Ramai orang betul. Dia nak selesaikan 400 ribu pengundi Dalam masa berapa hari je lagi Betul Lagi pun saya jumpa dia Dua kali dalam dua majlis ya. Walaupun hari ni Saya ada Saya hari ni ada 13 tempat Hmm, Banyak tu Bapak malam. Ya ya ya Memang polon sakan lah Kita okay. nak pastikan BN menang besar? Begitu juga Pemimpin-pemimpin lain pun Banyak datang menolong InsyaAllah So kami mengucapkan Terima kasih lah Apa macam eh? kasih. Terima kasih okay, terima kasih. Ha itu dia Zamir. Satu cabaran tepat dia bagi itu Tepat ya, tepat ke muka ha. Ha. kalau apa apa dia kalau betul? Kalau betul kau nak jantan ha. mari kita apa? Lawan kita berdialog untuk menyelesaikan masalah eh. Secara tertutuplah. Ya saya rasa secara apa dia berdialog lebih-lebih berproduktif uh, berdialog. daripada betul. berdebat dan mendapatkan publicity hmm. yang murahan. Betul. Betul. Betul. Ha dia berdialog jadi boleh dapat menyelesaikan kalau ada, ada soalan, ada, ada masalah kita boleh selesaikan ni secara dialog. Jadi memang tepatlah tepat apa yang Datuk uh, a memberi apa? memberi cabaran, cabaran eh. Uh, cabaran untuk berdialoglah. Dan lah. juga dengan apa yang dikatakan tadi mengenai calon eh. Jadi pendapat saya memang betul lah. Ini satu uh, calon BN rasa Azhar, uh, Azhar Ibrahim membekan uh, Legacy Ini kalau berbandingkan perbandingan dengan calon yang satu lagi ya. Eh. Jadi seperti umpama uh, legasi atau dan ilusi. Ha. <laughs> uh, ya, kami ada buat artikel uh, ke uh, jadi kita insyaAllah insya kita Allah. akan akan apa, dapatkan uh, calon BN ya. Uh, kalau boleh lah memang dia tapi hmm. kita cuba hmm. kita pun sekarang ni mengingayang orang dekat labis ni uh, uh. duk mencari-cari lah skop yeah, dan insyaAllah kita itu. akan cuba dapatkan calon BN ya. ok, okay. jumpa lagi stay tuned uh, terima kasih kerana mendengar podcast stay tarik bersama YB Assalamualaikum